А як я дістався до центру міста, як упіймав таксі, пам'ятав погано. Та години за півтори я вже був у дачному селищі. Залишивши таксі на одній з прилеглих вулиць, я непомітно прокрався до хати. Світло не горіло. Та це, коли врахувати, що було вже по третій ночі, мене й не здивувало. Я посмикав двері і зрозумів, що вони замкнені із середини. Довелося лізти крізь вікно. Лікар спав, та щойно я увімкнув світло, і він прокинувся. Що, котра година? спитав він, мружачись зі сну. Що трапилося? знову спитав він, побачивши моє обличчя.